Bai, guk, guk gure erabaki hartu eginuen, eh? baginakien gure abokatuen bitartez eskubido osoak genituela parte hartzeko. Baina bueno, ezten dizute eh? gu ez gira bakarrik, gure lizentziak Frantziako federakuntzan daude eta haiek Frantziako federakuntzak bere lehendakariaren bitartez, Hiru eh? Etxeberiaren bitartez nahiago du erabaki hori hartu, eh? pelotariak babesteko, besteko, eh? kisto hartzen hartzena dira Espainiako federakuntzaren eta Angulo jauna lehendakarien eskutik Zine ez beldoztu du, naia haizan du pilotaria babestu. Bai, e, pilotaria babestu, e, ez dakiz zutelako, nolako ondorioa dakarren non guztiak e, kasu egiten ez baduztu? E? Ba, hoxe, bera, ez dakikogu zer dagoen gero atzean. Eh? Mm -hmm. Orduan, guk ere nahiako genuen e, plan B bat izan behenu pilotari batzuekin nun ez duten berrintzaien zerbait gertatu, baina ezin ezkoa izan zehagu plan B bat muntatzean demora gutxiz,